Kapitola 28. Noční krve prolití, část druhá Když se a přiblížil k severní bráně tábora, spatřil před sebou podivnou bytost s tygří kůží nasáklou krví, obtočenou kolem beder. Její svrchní oděv tvořila černá jelení kůže, kolem ramen měla jako posvátnou šňůru ovinutého velkého hada, kolem paží jako ozdoby dva hady, a v rukách hrozivě vyhlížející zbraně. Ústa jako by jí plála a z jejího děsivého obličeje na něj hledělo sto očí. Jakmile a švatáma, který neznal strach, tuto hrozivou bytost spatřil, pozdvihl luk a vystřelil na ní nespočet nebeských zbraní. Ta bytost je však všechny pohatila a stála před ním neotřeseně dál. A švatáma na ní vystřelil dlouhou ocelovou šipku, která k ní letěla jako planoucí kometa. Když ji však zasáhla, roztříštěla se na kusy. Drónův syn po ní mrštil svojí šavlí a potom i kýjem, ale tyto zbraně splynuly s tělem oné A švatáma vyčerpal všechny zbraně a viděl, že bytost před ním stále stojí. Uvědomil si, že je to Šiva, jehož celý život uctíval. Jen tento neomezený bůh mohl odolat jeho nejmocnějšímu útoku. Až Vatáma odhodil zbraně a se z kočáru. Poklekl před Bohem a třásl se. Je jisté, že měl poslechnout kripovo varování. Mocný Mahadeva, který nepochybně na v příkaz střeží pánu ovce, Ho nyní za jeho hříšné záměry zabije. Až švatalma sklonil hlavu k zemi a věnoval mocnému bohu mnoho modlideb. Chvíli se k něm modlil a předkládal prosby, a pak Šiva promluvil hromovým hlasem. O dítě, po celou válku jsem chránil pándovi syny. Z lásky ke Krišnovi jsem vždy nakloněn těm, kdo ho uctívají. Nyní jsou pánovští bojovníci vystaveni útoku času. Tím, že zbavili svět jeho velkého břemene, vykonali přání a plán svrchované prozřetelnosti. Teď se přiblížil také jejich vlastní předurčený konec. O, synu dróny, je určeno, že budeš nástrojem jejich zkázy. Já tě k tomu zmocním. Vezmi si tento meč. A použí ho k zabití zbývajících pádovských vojáků. Šiva před sebou držel obrovský meč, který jasně zářil, a jeho rukojeť byla poseta lesklými drahokamy. Podal jej a švatámovi a zmizel. A švatáma v sobě náhle pocítil děsivou energii. Jeho tělo jakoby plálo silou a oči mu jen zářili. Právě když znovu nastoupil do svého kočáru a rozjel se k bráně pándovského tábora, dohonili ho Kripa a kryta varma. A švatáma měl velkou radost, že se k němu přidali. Událost se šivou, která mu připadala téměř jako sen, jim zamlčel. Řekl jen. O hrdinové, je dobře, že jste se upamatovali na svoji povinnost. Nyní tento spor ukončíme tím, že ničemné pádovce zabijeme. Vstoupím do tábora a budu se v něm prohánět jako sám jamarář. Vy dva byste měli zůstat venku. Jestli se někdo pokusí uprchnout, zabijte ho. Dohodli se na plánu a až vatáma se tiše vydal k táboru. Svíral šivů v zářící meč, se stoupil z kočáru a přeskočil zeď. Podle značení si to kradmo namířil ke stanu dryšťa Celý tábor byl stichlý a klidný a unavení bojovníci tvrdě spali. Až vatáma opatrně vstoupil do dryšťa stanu a uviděl ho ležet na bohatě zdobeném hedvábném lůžku. Rychle k němu přistoupil a kopl ho. Dryšta Dumna se probudil a posadil se. A švatáma ho chytil za vlasy, vytáhl ho z postele a stále ho kopal do hlavy a do hrudi. Překvapený a stále na půl spící Dryštědumna nedokázal útočníka přemoci. A švatáma jim mrštil na zem a šlápl mu na krk. Dryšta Dumna ho drásal svými nechty a křičel: O, a švatámo, zabij mě zbraní! Nech mě tak svým prostřednictvím dosáhnout požehnaných končin, vyhrazených těm, kteří padnou v bitvě. A švatáma se odporně zasmál. Ty darebáku, vrahy učitelů žádná blaženost nečeká. Ty si smrt bojovníka ani nezasloužíš. Zabij tě jako zvíře, jímž jsi. A švatáma pod ryštědům dupal patou a nemilosrdně ho zabil. Stráže a ženy ve stanu zaslechli křik pančálského prince a přiběhli tam. Až vatáma rychle opustil stan a hledal samotné pán důvce. Když dospěl k velkému stanu poblíž držte Dumnova, tušil, že je našel. Stan byl ozdoben četnými propory a girlandami a stály u něho ty nejlepší zlaté kočáry. A švatáma vstoupil a vešel do vnitřní části stanu, kde uviděla vedle sebe spát pět bojovníků. A švatáma se zaradoval: Zde jsou ti bratři. Zvedl meč a těl jim do prvního z pěti mužů. Zabil ho jediným úderem. Podobně zabil ostatní čtyři, dříve než se kdokoliv stačil probudit. Před stanem slyšel volání bojovníků, kteří ho hledali. Vyřítil se ven, svůj hrozivý meč držel vysoko zdvižený a řval jako rozuřený lev. Jakmile bojovníci viděli, že se blíží jako zosobněná smrt a z mečem kapek krev strachy ustoupili. A švatáma se na ně vrhl a pobyl je, jako když lev zabíjí jeleny v lese. Ostatní čatriové si oblékli brnění, vyrazili ze stanu a švatá mu obklíčili. Ten byl však obdařen šivovou silou a překypoval hněvem a tak je rychle pobyl. Běhl do dalšího stanu a nalezl u jak právě vstává překvapen hlukem zvenku. A k mu přiběhl, kopl ho a zabil stejně jako drišta Poté se střetl s Judhámaniem, který na něho zautočil zvířícím kijem. Udeřil jim a švatámu plnou silou do hrudi, ale drónovým synem to ani neotřáslo. Útočníka chytil, mrštil jim na zem a mocnými kopanci a údery ho zabil. A švatámu napadli mnozí další bojovníci, všichni však byli surově zabiti. Vytrvale se do pádovských vojáků svým nebeským mečem a mnoho jich zabil, když leželi na lůžkách a stovky dalších, kteří se mu snažili postavit se zbraní v ruce. Pohyboval se po táboře posedlý záchvatem hněvu a krve žíznivosti a zabíjel každého bojovníka, na kterého narazil. Až Vatáma rychle pobíhal táborem a nechával za sebou stopu smrti. Vzduch naplnili žalostné výkřiky žen. Pándouští vojáci byli zaskočeni a ohromeni jeho divokostí a silou. Nikdo mu nedokázal odolat. Zbrocený krví a s bojovým pokřikem se podobal mocnému Jamarážovi, odhodlanému zavít všechny tvory. A švatáma pobyl všechny dosud živé bojovníky. Proháněl se kolem se svým blízkajícím mečem jako slon drtící to se a odolával všem pokusům ho zastavit. Táborem poletovalo mnoho neviditelných rákžasů, kteří se radovali z čerstvé krve příštící stolika mrtvou. Jejich děsivý řev se mísil se strašlivým vytím tisíců šakalů. Vylekaní koně a sloni divoce pobíhali kolem. Zmatení bojovníci vybíhali ze svých stanů a rozhlíželi se ve tmě, aby zjistili, co se děje. Když viděli a švatámu mávat kolem sebe krví s broceným mečem, mnozí nasedli na koně a uháněli k branám tábora. Další se snažili utéci po svých. Můžům opouštějícím tábor však zastoupili cestu Krypa a Krytavarma. Neozbrojené, rozcuchané, neupravené a křičící strachy je krutě vraždili, bez ohledu na to, že prchali a prosili o milost. Muži pobíhali zmateně a vyděšeně kolem a tři kurovští bojovníci je bez litování kosili. Volali pádovce a padali k zemi rozsekaní na kusy zbraněmi kurovců. Krypa a kryta varma odvrhli stud a zabili do posledního všechny muže, které našli. Na to zapálili stany. Když se začalo rozednívat, a švatáma viděl, že jeho běsnění nikdo z bojovníků nepřežil, a rozhodl se odejít. Byl zbrocen krví a jeho meč vypadal jako podivuhodné prodloužení jeho paže. Vypadal děsivě. Byl přesvědčen, že zabitím všech pančálských a pánovských vojáků. Pomstil smrt svého otce. Tábor znovu utichl. Ženy a několik služebníků, kteří přežili, oni měli zármutkem a hrůzou a ukryli se, zatímco drónův syn opět odjel severní bránu. Jeho dva společníci na něho čekali. Oznámili mu, že nikdo neunikl, za což je pochválil. A švatáma nastoupil do kočáru a přemýšlel, jak vše nejlépe oznámit Duryodanovi. Chtěl poraženého prince před smrtí potěšit, ale Duryodana stěží uvěří, že pándlovci a všichni jejich vojáci byli pobyti. A mu napadlo, že by mu měl ukázat hlavy pándlovců. To by ho přesvědčilo. Rychle odjel zpátky do tábora, vyšel do stanu, kde leželo pět mrtvých bratrů, a vytáhl meč, aby jim usekl hlavy. Stan zalévalo první světlo úsvitu a když se přiblížil k tělům, s hrůzou si uvědomil, že to nejsou pándovci. Bylo to pět draupadiných synů. Pánovci v táboře vůbec být nemohli, protože z něj žádný bojovník neunikl. A švatámovi vypadl meč z ruky. Hluboce zklamán přemýšlel, co má máte dělat. Pak se přesto rozhodl vzít těch pět hlav sebou a přesvědčit Duryodanu, že to ve skutečnosti jsou pán důvci. Ale Alespoň může padlého kurovského vůdce před smrtí nějak potěšit. Vzal hlavy, položil je na gočár a odjel z tábora za Duryodanou. Když k němu jeho družina dojela, právě vyšlo slunce. Tři muži spatřili Durjódanu obklopeného dravou zvěří. Byl bledý a očividně na pokraji smrti. S obtížemi plašil vlky a hyeny, kteří k němu přicházeli blíž a blíž. Až vatáma skočil z kočáru, zahnal zvířata a poklekl před Durjódanou. Kripa také se stoupil a stál umírajícímu princi po boku. Zarmouceným hlasem oslovil a švatámu. Pro osud jistě není nic obtížné. Pohled, jak tu nyní leží, tento kdysi vznešený král. On, který šlapal po hlavách všech ostatních králů, teď leží v prachu, sražen nepřítelem a zalit krví. Jemu tak drahý zlatý ký leží po jeho boku, jako věrná manželka vedle svého manžela. Toho, jehož dříve obsluhovali bráhmanové, usilující o bohatství, teď obklopují divoká zvířata a ptáci, kteří se chtějí nasytit jeho masem. Pohleď na porážky, které přináší čas. A Švatáma promluvil radostněji. Zdělil Duryodanovi, jak pobyl pádovce a jejich bojovníky. Zabil jsem je všechny. Zde se podívej na hlavy pěti bratrů, o králi. Když až vatáma vystoupil na gočár, aby přinesl hlavy, Duryodhana otevřel oči a vzepřel se na loktech. O synu dróny, dosáhl si toho, čeho nebyli schopni Bíšma, Karna a dokonce ani tvůj otec. Jeho hlas byl stěží silnější než šepot. To mě činí šťastným. Nyní odejdu na nebesa, kde se opět všichni shledáme. Ašvatáma se stoupil z kočáru a za vlasy držel pět hlav. Položil je vedle Duryodany a řekl. Zde jsou tvoji zapřísáhlí nepřátelé, o králi. Duryodana natáhl ruku a sáhl na hlavy. Nechtělo se mu věřit, že by to mohli být pándůvci. Vypadají jako oni ale asi to budou jejich synové. Duryodhana věděl, jak je rozlišit. Z posledních sil lepky zmáčkl svýma silnýma rukama a ty praskly. Pochopil, že jde o hlavy jejich mladistvých synů. Duryodhana se s povzdechem zhroutil na zem. To jsou draupadiny synové o Abrahmanu a nikoli pándovci. Hlavy těch pěti hrdinů jsou tvrdé jako železo, ale tyto hlavy jsem rozmáškl příliš snadno, i když jsem tak zesláblý. Běda, jak strašný čin si spáchal. Ti chlapci představovali budoucí naději kurovského rodu. Teď je vše ztraceno. Dur naležel ležel, naříkal a oči měl bolestí zavřené. Přestože pán k smrti nenáviděl, Vražda jejich synů ho nepotěšila. Kdo teď bude pokračovat v konec konců jeho vlastní rodové línii? Všichni jeho bratři jsou mrtví. Zabitím draupaděných synů teď až Vatáma prakticky zničil Kurovskou dynastii. Vzdycha je běda, běda! Dur zemřel a při posledním výdechu mu klesla hlava stranou. Tři kurovci úzkostí vykřikli. A švatámi se okamžitě zmocnili výčitky svědomí, že zemřel hluboce zklamán míso toho, aby se radoval, v což doufal. Tři muži na krále dlouho hleděli, očima plný slz. Pak postavili velkou pohřební hranici, položili na ní duriodanovo tělo, pronesli modlitby a provedli poslední obřady přičemž jeho tělo pokropili posvátnou vodou přinesenou z gangy. Hranici zapálili a když ho oheň stravoval, zarmouce nilkali. Poté, co plameny vyhasly, se zbíral Kripa poslední zbytky těla a odnesli je do řeky, kde je za pronášení véckých manter vhodil do vody. Po skončení obřadů všichni tři bojovníci nastoupili na své kočáry a mlčky vyrazily do hasty náporu.